בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה חטא, מיוסד על תורה חטא וליקוטי מרארן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהינו, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. שתעורר רחמיך וחסדיך הגדולים עלינו, ותזכן ברחמיך רבים להאמין ולהתקרב לצדיקים אמיתיים שבדורנו, אשר בהם בחרת, להחיות את עמך בית ישראל על ידם. כי מהם תוצאות חיים לנו ולכל ישראל. ובכן עוזרני ה' שנזכה להמשיך מהם רוח חיים, למלאות כל מחסורנו, ותשמע כל אנחותינו תמיד. ויהיה לנו כוח להמשיך על ידי אנחותינו רוח חיים, רוח טובה מהצדיקי אמת, להשלים כל החסרונות שחסר לנו, הן בגוף, הן בנפש, הן בממון, בגשמי וברוחני, כולם יתמלאו ויושלמו לטובה. כי עמך מקור חיים, ואתה משפיע רוח חיים לכל חי ולכל דבר שבעולם. על ידי צדיקיך האמיתיים הדבקים בתורתך הקדושה תמיד, אשר יחיינו באורך ימינו. על כן, חמול על עמך ישראל ותגלה לנו צדיקיך האמיתיים, ותזכנו להמשיך מהם רוח החיים עד שיהיה לנו כוח על ידי הנחותינו לבד, שאנו מנחים על מה שחסר לנו, שיהיה נשלם החסרון תכף. ותמלא כל משאלות ליבנו לטובה, וכל העוונות והחטאים והפשעים שחטאנו לפניך, אשר על ידם סילקנו והרחקנו ארוך חיים, ועל ידם באו לנו כל החסרונות שחסר לנו, על כולם תמחול ותסלח ברחמיך הרבים, על ידי צדיקי הדור האמיתיים, אשר רוח אלוהים בקרבם, אשר על ידם אתה מתרצה ומתפעש לישראל ברחמים. ועל ידם אתה מכפר ומוחל לעוונותינו בכל דור ודור, כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. ותבטל ותשבר ותכניע כל אויבינו, וכל הקמים עלינו לרעה מרעפי רצתם וקלקל מחשבתם. אדוני אלוהים, אתה ידעת שפלותנו וחלישותנו בעת הזאת אשר ירדנו מטה מטה, כי אסלת יד ואפס עצוב ועזוב. כי שר כוחנו, ובכל יום ויום מתגברים עלינו מאוד מאוד על כל אחד ואחד לרחקנו מעבודתך באמת, חס ושלום, ולגרשנו מן החיים האמיתיים, חלילה. ולא די לנו בצרותינו ודוחקנו ועמלנו שיש לנו מעצמנו, מה שתאבות הגוף ומידותיו הרעים מתגברים עלינו בכל יום ובכל שעה, עד אשר כשל כוח הסבל. כי בעוונותינו לא השתדלנו לגרש האורח מקרבנו, עד אשר נעשה חס ושלום כאילו הוא בעל הבית. עד אשר תש כוחנו ומטה ידנו מאוד. ולא די לנו בכל זה, כי אם עוד רבים קמים עלינו רבים מאוד. אדוני, מה רבו צרינו, כאשר לפניך נגלה הכל. כמה וכמה מיני שונאים ומקטרגים שעומדים עלינו בכל עת, הן למעלה, הן למטה. אשר הגדילו עלינו בפיהם, ויעריכו עלינו לשונם. פצו עלינו פיהם, אמרו בילענו, כי חפצים לבלענו חינם חס ושלום. מר הדל מכו להחמן אמיתים, עלי רחמים רבים וחסדים עצומים. אתה ידעת מי ומי עומדים עלינו בכל יום ובכל שעה. למה תביט בוגדים תחריש בבלה רשע צדיק ממנו? יאמונה רחמיך עלינו ויגולו רחמיך על מידותיך, כי אתה יודע שאין בנו כוח לעמוד נגד אחד משונאינו שיש לנו בגשמיות וברוחניות, אף כי נגד כולם. ולמה לא תרחם על תולעת נמאס, נרפס ונידוש מאוד כמונו היום? ואיך יוכלו חלושי כוח כמונו לעמוד בפי עריות? בוחן ליבות וכליות יודע תעלומות, אדוני האלוהים, אתה ידעת ככל כוונתי רצויה לשמך באמת. ואם אמנם מעשיי אינם עולים יפה, ופעולותיי סותרים את דבריי, ואיני זוכה להחם על עצמי למלות משאלות ליבי להיות כרצונך טוב באמת, אשר בזה לבד חפצתי, הן על כל אלה גברו רחמיך וחסדיך. ומחשבה טובה אתה מצרף למעשה כי אתה ידעת את לבבי אשר זה כמה אני חושף ומשתוקק ומקווה ומייחל בכל עת ובכל שעה לזכות לישועתך באמת, שתעזרני לכנוס בעבודתך באמת. ולמה תטענו אדוני מדרכיך? ולמה תיתן כוח לעומדים עלינו הרוצים להסתיר האמת ולהגביר השקר חלילה? כי אין בנו כוח לעמוד כנגדם, כי אם עליך לבד אנו נשענים, ולישועתך אנו מצפים ומקווים. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך רבים להינצל מכל שונאינו ורודפינו הקמים עלינו בכל יום בגשמיות וברוחניות. ותיתן לנו כוח ורוח חיים בקדושה להתגבר עליהם ולהכניעם ולהשפילם עד עפה. ותסיר מהם הרוח חיים שהם מקבלים מהסטרה אחרא, מהרב דקליפה, לבל יהיה להם שום כוח להתגבר עליהם. ותצילנו מפיהם ותושם מחרב מפיה ומיד חזק וביון. אנא אדוני עזרני ברחמיך רבים לזכות להתפלל לפניך בכל לב באמת ובאמונה שלמה, שתהא תפילתנו זכה ונכונה ומסודרת כראוי. ובכוונה שלמה באמת, שתהיה מחשבתי קשורה בדיבורי התפילה, שאזכה לכוון היטב בדיבורי התפילה, ואזכה לשפוך כמיים לבי נוכח פניך, אדוני, בתפילתי. ותהיה בעזרי שאוכל לפרש שיחתי לפניך תמיד, ואת כל אשר אם לבבי אשיחה לפניך. כי אתה ידעת כי צרכי הם המרובים מאוד, כי צרות לבבי הרחיבו מאוד, ודעתי קצרה לבאר ולפרש לפניך את צורכי בקשתי המרובים. על כן חוס וחמול נא על נפשי האומללה ועוזרני, שאוכל לדבר את כל אשר אם לבבי לפניך, ותשלח בפי דיבורים כשרים, דיבורי ותחנונים, באופן שאוכל לעורר רחמך, שתקבל תפילתי לפניך ברחמים, ותעלה תפילתי לפניך למעלה למעלה, ויהיה לנו כוח על ידי תפילותינו לעורר את העדן העליון, לפתוח שם התעוררות, שפר רחמים ודעת עליון. עד שיהיה נמשך עלינו הנהר היוצא משם להשקות את הגן דא אורייתא, אשר שם שורש נשמותינו. ועל ידי זה ירבו ויגדלו ויצמחו נשמותינו הגדלים שם בגן הזה. ועל ידי זה יהיה נפתח לנו שביל השכל לאמת, ונזכה לחוכמה, בינה ודעת, ויהיה לנו כוח לעסוק בתורתך באמת. ותעזרנו ברחמך לברר את דיני התורה באמת, לזכות להלכה ברורה, ונזכה ללמוד ספרי הפוסקים. ותשפיע לנו חוכמה, בינה ודעת אמיתי, שיהיה לנו כוח לברר פסקי הלכה באמת, לברר המותר מן האסור, הטהור מן הטמא, הכשר מן הפסול. למען יהיה לנו כוח על ידי זה לברר ולתקן כל הפגמים שפגמנו בכל העולמות, על ידי חטאנו ופשעינו המרובים מאוד, אשר על ידם נתערב הטוב והרע בכל העולמות, ופגמנו הרבה מאוד. על כן תעזרנו ברחמך לזכות לתפילה באמת, אשר על ידי זה נזכה שיפתח לנו אור השכל לאמת, באופן שנזכה לברר פסק ההלכה על מכונו באמת. ועל ידי זה יהיה לנו כוח לברר הטוב מן בכל העולמות שפגמנו בהם חטאנו, הן בגלגול זה, הן בגלגול אחר. ותמלא כל משאלות ליבנו לטובה, ונזכה להוציא מכוח אל הפועל את כל צרכי בקשותינו. ובכן תעזרנו ברחמך שנזכה על ידי לימוד ההלכות לברר ולזכח ולתקן כל ארבע היסודות שבגופנו, להכניע ולשבר כל המידות רעות וכל התאוות רעות הבאים מהם ולברר הטוב שבהם, לזכות כל המידות טובות באמת באופן שיתבררו ויזדכחו כל ארבע היסודות, ויהיה רק כולו טוב בלי שום אחיזת הרע כלל, עד שיהיו נכללים כל ארבע היסודות בארבע אותיות שמך המיוחד אשר משם הוא שורשם למעלה בקדושה. אנא ה' רחם עלינו ברחמיך להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך. אם אמנם ידענו כמה אנו רחוקים עתה מנקודה אחת מכל מה שביקשנו, עם כל זה אין מעצור לאדוני להושיע, וממך לא יפלא כל דבר, וממך ישועה לעוזרנו ולחזקנו להגיע לכל מה שביקשנו מלפניך. עושה עמנו למען שמך ולמען הצדיקים האמיתיים אשר זכו להגיע לכל אלה ויותר מזה. ותמשיך עלינו כוח וגבורה מהם ברחמיך לחיותנו ולאמצנו לזכות אותנו לבוא גם כן לכל אלה. ולזכות בכוח הצדיק האמת להתגבר על כל השונאים המתנגדים על האמת. ותשבר ותכניע את כל הצינורות של הרשעים שהם המידות רעות שהתגברו עליהם. ועל ידי זה תשפיל הרשעים עדי ארץ, ולא יהיה להם שום כוח להתגבר עלינו חס ושלום. ולא תעשינה ידיהם תושייה, יבושו ויבהלו מאוד כל אויבי, ישובו ויבושו רגע. ותעזרנו לקיים מצווה ציצית כתיקונה בשלמות, בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצוות התלויים בה, ובכוונה השלמה כראוי, ובלב טוב ובשמחה גדולה. באופן שנזכה להמשיך, ארוח חיים דקדושה על ידי מצווה ציצית, למלות כל החסרונות שחסר לנו בגשמיות וברוחניות, בגוף ונפש. ותאחז בכנפות הארץ, ותנער רשעים ממנה, ותשבר, ותמגר, ותכניע, ותשפיל את איש צר ואויב, ועשיו איש שעיר. ותוציא בלעו מפיו. חומה דלים, שומע ענקת אביונים, חושב מחשבות לבל יידח ממך נידח. רחם עלי והוציאני מבין שיני הרשעים הקמים עלינו לבלענו חינם חס ושלום. אל תבלעני מצולע ואל תעתר עלי וארפיה. וכשם שענית ליונה במעי הדגה כן תענני ברחמך הרבים להוציאני לא מבין שיני הכפירים כאשר הבטחת לנו. כמו שכתוב, אמר ה' מבשן אשיב אשיב ממצולות ים. ודרשו רבותינו לזכרונם לברכה, מבין שני עריות הבטיחנו השם מטבח להשיבנו מהם. אבינו עבר אב החמן חמול עלינו בעת צרה הזאת, חוס וחמול על נרדף כמוני, על ממושך וממורד כמוני, על נאנח ונדכה כמוני, על מרוחק ומגורש ממך כמוני. אל תיתן לחיית נפש תורך, חיית ענייך, אל תשכח לנצח. מחיי מתים רבים אחיינו וקיימנו באור פניך ותן לנו כוח להמשיך ארוך חיים דקדושה על ידי הנחותינו למלא כל משאריות עיבנו לטובה שנזכה לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו ונזכה להיות סור מרע באמת ולעשות הטוב בעיניך תמיד אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל מעתה ועד עולם אמן סלע